ona kumekucha afrika matangazo yanakujia kutoka hapa sauti ya america washington dc malumbano yamekuwa yakiendelea katika bunge la tanzania kufuatia hoja ya chama cha upinzani cha chadema posho wanayopewa bunge kila siku wanapokuwa katika vikao vya bunge hiyo ndolewe katika kufuatilia malumbano hayo leo tunao wabunge juman kamia wa chama cha ccm na mchungaji pita msigwa wa chadema wakilumbana hoja kwa hoja na anaanza mbunge nikamia ambaye anapinga kuondolewa kwa posho Mi sina tatizo lolote na suala la posho kwa bunge. Kwanza pesa inatolewa ni kidogo sana. Nishikaribu karibu 270 tu. Kadipo ni kwamba lengo la la, la wenzetu wa upande pili kumfano, kwa mfano watu wa ilikuwa ni kwamba posho hizi si kwa bunge tu bali kwa wote wa serikali, wa alimu, wanajeshi wa pamoja na na, na kada zote za serikali kwamba wasipate posho. ndiyo ndiyo ndiyo lengo lao kuu hasa. Mimi na kabisa na dhana yake ndio tumekuwa tukipiga kampeni na kwa muda mrefu ni cheki nchi masikini. mimi kama mbunge nimechaguliwa kufanya kazi za kibunge hapa sasa mnajikuta kwamba natokuja kufanya kazi za kibunge natokia nilipwe hela ya ziada na kwa muda mrefu tumekuwa tukizungumza kwamba tunataka tupunguze matumizi makubwa ya serikali watu wanaolipwa hela ya nadhiri ni watu ambao wenye na nafasi kubwa ma Waziri na wabunge ndio wanapata posho kubwa, kubwa. wale maskini hawagusi na na faida ya posho ile posho situngelao hi si Tanzania tu America, Uingereza sehemu ambapo nimekaa nimefanya kazi. Bili jambo lipo. Lakini leo unaposema ufute posho kwa ajili ya watumishi wa serikali, yanapokuwa kwenye vikao vya dharura kwa watalipo watalipa kwa mshahara wao. Hii ni chief popularity. Ni watu wanataka kujitengenezea tu siasa wamekana mbele za watu kwamba ni watu wazuri lakini security hata kidogo. Inawezekana baadhi wa wabunge wa chadema akioma msige mwenyewe, wanakuwa pushed na mkiongozi wao wa pinzani bingeni, Ye ana uwezo ni mfanya biashara, lakini hao maskini wenzangu kinamsigea, wanachukuma tu na huyu mkubwa wao bwana Ngowe ambaye ni mfanya biashara, ana uwezo kuingiza karibu shilingi milioni 20 kwa siku Wanaingia mkumbo huo kwa tema hisi moscumo ni msimamboi ni msimamboi kiongoza kambi ya upinzani sisi ni wabunge wenye utashi ambao walijua tunachokifanya na anachokizungumza atijazungumzia mambo ya majeshi na sema huko anataka kujipatia umaarufu tu na kwa sababu chama anacho kitoka ni chama ambacho tutakiruhusu uhuru wa mawazo wamewekwa kwenye box zika not outside the box tunachozungumza hapa ni kwamba sisi kama wabunge na makamishna na mawaziri wao ni watu ambao tunatimiza wajibu wetu. Niliomba kula katika jimbo langu la Iringa Mjini kufanya kazi za kibunge na niko hapa Dodoma kufanya kazi za kibunge. Kwa nini bado zaidi ya hiyo? Watu ambao pesa kwa mfano Marekani na Scandinavian countries, wakipanda hata kwenye ndege wanapanda economy class, lakini viongozi wetu hapa wanapanda first class, business class, alipo kuenda kuongea mkanda kwa watu wa na wenzetu wa Utanzania. Niende kadema kumfamu. Kiswa anafahamu sika kwamba walemu kifuta posho ya wanajeshi, vifuta posho ya polisi wabunge wanapata shilingi 1700 kwa siku hiyo pesa ni sitting allowance ili kwamba tufute sitting allowance wale pale ambapo watu wanafanya kazi aziz... za kawaida kama ya mgui wa lakini hata kama inaingizwa kwenye mshahara bado ni posho ile ile ambayo mtu alikao alipeka na sitting allowance ni wabunge Juman Kamia wa chama cha CCM na mchungaji Peter Msigwa wa chadema wakichuana hoja kwa hoja katika swala la posho katika bunge la Tanzania. Kumbuka msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa internet Anaunietu tena ni hniiwwwvoiswahilicom unaweza pia kutufuatilia kupitia Facebook vile vile kwenye Twitter.